Тамара – коломієць. Коли серцю забракне слів, Не даються вони гарячі. Я до тебе пошлю послів, Руки свої нетерплячі. Доторкнуться вони до скронь, До плечей припадуть незвані, Віддадуть тобі весь вогонь І замруть у німім чеканні. Даринка подивилася на світку і посміхнулася. Та вже мирно сопіла у вісні. Дівчина відклала книгу вбік бік і прилягла. Чомусь зараз згадалися дитячі роки і їхня дружба зі Світкою. Вони жили по сусідству. Скільки себе пам'ятає Даринка, стільки вона і знала свою подругу. Вони були дуже різні, Світлана невисокого зросту, продка, смілива, якщо не казати, нахабнувата. Вона не блищала красою, але примудрялася бути завжди в центрі уваги. Це було її потребою. І Світлана всіма засобами виставляла себе на показ. У школі, якщо вона не вивчила уроки і її викликали до душки, поводилася впевнено і починала говорити голосно, намагаючись зв'язати два вивчені слова на різні лади. І їй це вдавалося. Вона примудрялася, якщо не отримати заслужене, то хоча б випросити позитивну оцінку. А ось вона, Даринка, якщо чогось не довчила, то червоніла, кліпала очима, починала плакати, зізнавалась у всьому, і їй ставили двійку. Коли прийшов час цікавитися хлопцями, Світлана з Дашою ходили в сільський клуб. Місце побачень. Якщо раптом хтось із хлопців і помічав Даринку, високу, зі стрункими ногами, з пишним волоссям і синіми очима, і вирішував підійти до неї, то одразу ж між ним і Дашою з'являлася Святка. Вона мружила оченята, кокетливо реготала, відпускала жарти, в той час, як Даринка стояла тихо за спиною подруги, почервонівши від збентеження. І хлопці швидко забували про скромну і тиху Даринку, переключивши свою увагу на світку. Даша не ображалася на подругу, а якщо й була якась образа, то вона швидко минала. І Даша пробачала світці все. Тепер вони винаймали разом квартиру, і хоча Даринка не поділяла святкені погляди на життя і іноді її просто не розуміла, вони чудово уживалися разом. З іншого боку, обом так було зручно. Платити за житло у двох було менш накладно, ніж одній. До того ж у село вони їздили по черзі і тягли назад до міста в одній руці сумку з продуктами від одних батьків, в другій – від інших. Та й готували на кухні вони по черзі, тому що їхні робочі зміни не збігалися. Даринка задумалася про розмову зі Світланою про секс. Іноді вона і сама гадала, що чинить неправильно, не допускаючи близькості з Олексієм. Але нічого з собою вдіяти не могла. Її багата уява ніяк не хотіла відкинути думку про прекрасну ніч у білосніжній сукні при свічках після весілля. Розділ десятий. Даринка сходила на перев'язку. Продовжила свій лікарняний лист і вирішила зайти на роботу. Вона була задоволена своєю професією, і її нинішня робота їй подобалася. Тут вона почувала себе впевнено, та не соромилася і не боялася. Це була її стихія, яка цілком задовольняла Дашу. Вона застала світу в робочому кабінеті Веніаміна Павловича. Завідувач сидів, розкинувшись у своєму дорогому шкіряному кріслі, виваливши вперед круглий живіт. Його кругле обличчя з чорною бородою і вусами розпливлося в посмішці при появі Даші. «А, Дашо, проходь-проходь! Розказуй, як здоров'я, як справи!» Даринка присіла на краєчок стільця поруч із подругою, що сиділа в короткому білому, напівпрозорому халатику, крізь який чітко проглядалися її бежевий лівчик і мереживні плавочки. «Спасибі, Веніаміна Павловичу, у мене все чудово. Днями знімуть шви, і я зможу вийти на роботу». У двері кабінету хтось постукав. «Заходьте!» – крикнув завідувач. Веніаміне Павловичу у двері зазирнула молоденька медсестра і збуджено сказала, «Вас там питають, термінова справа». «Ну, дівчата, посидьте без мене. Вибачте, робота», – мовив Веніамін Павлович, поспішно виходячи з кабінету. «Залицялася?» – звернулася з посмішкою Даша до подруги. Доводиться залицятись. А ти звідки? З перев'язки йшла. Вирішила тебе відвідати. Вдома набридло сидіти? Ну, можна подумати, ми бачимося цілими днями. То ти на зміну, то я, то на побаченнях, то в селі. Даринка не встигла договорити. Як двері кабінету різко відчинилися, і в очі їй ударило яскраве світло прожектора. Одразу ж засяючим завідувачем до кабінету ввалилися телевізійники з камерами та мікрофонами. «Ось вона!» – Веніамін Павлович показав на Дашу, яка геть нічого не тямила. «Знайомтеся, це наша Дарина Андріївна Шевченко, наша гордість, так би мовити, героїня нашого часу». Що це все означає? обурилася дівчина та підхопилася. За звичкою вона стала за спину подруги, немов шукаючи захисту. Дашо? звернувся до неї завідувач із задоволеною усмішкою на обличчі. Це телекомпанія РНТ і Нюанс. Вони дізналися про твою самовідданість під час рятування людей в аварії і хочуть про тебе зробити репортаж. «Та ви що? Я не хочу ніяких репортажів!» Даринка затулилася рукою від яскравого світла, що сліпило їй очі. Дівчино, лише кілька слів. Вам просто треба розповісти, що ви робили, як рятували людей, якої тяжкості були травми». Звернувся до неї хлопець із мікрофоном у руках. «Та я нічого не робила. Просто надала першу допомогу потерпілим». «Я вас розумію». Хлопець був наполегливий. «Як і всі, ви губитеся перший раз перед камерою. Але це нічого, ми зробимо другий дубль, якщо знадобиться». «Та шо? зашепотіла її Свідка. «Ти зовсім очманіла. Чи що?» Тебе ж по телеку показувати будуть. Усі побачать тебе і будуть захоплюватися. Ну, навіщо мені це? Ну, дозвольте, я, я піду звідси. Даша м'яко відсторонила подругу, намагаючись вибратися. Її обличчя пошило, і від цього їй ще більше хотілося зникнути від цікавих поглядів або взагалі провалитися крізь землю. Дашо, звернувся до неї Веніамін Павлович. «Зрозумій, це не тільки тобі треба, а й нашій клініці. Подумай, скільки людей звернуть на нас увагу, дізнавшись про такі кадри, як ти». «Ну, хочеш, я розповім про тебе?» Святка схопила її за рук. «Хочеш, розповім, як ти Васі Чернову кров зупиняла, пам'ятаєш? Це ж було непросто». Вже тоді ти зрозуміла, що рятувати людей – це твоє покликання. Хлопці з мікрофонами почули, що говорила святка, і мало не накинулися на дівчат, тицяючи їм мікрофони просто в обличчя. «Дівчино, ви подруга-героїні? Ви можете розповісти про ваше дитинство? Коли ви познайомилися?» «Так, так, так», – зупинив цей потік питань Веніамін Павлович. Заспокойтеся всі послухайте мене. Зараз я, як завідувач найкращої приватної клініки міста, скажу кілька слів про нашу лікарню.